Hej, nu blir det en hårdrock. Det är vi som är hårdrock. Ja, vi tänkte köra albumsläpp, festivaler och om det hinns med skägg. Nej, ska vi börja med albumsläpp då? Ja, då börjar vi. Den andra juni, det har alltså varit. Då är Sweden Rock i full gång. Mm. Yes, yes. Årets första stora festival. Nåja, andra juni så släppte Bursum, gamla norska black blackhjältarna eller hjältar och hjältar. Men Varje och gänget släpper sitt nya Album. The Ways of Your. Även ett av mina favoritband släpper sitt nya album, Voyager heter de. Släpper sitt femte album betitlat Fem Alltså ett V. Ett v. Och en ny supergrupp släpper sitt debutalbum KXM. Det är alltså en grupp som består av George Lynch från Lynch Mob och Docken Uh, Ray Lussier Från uh, trumisen Från Korn Och Kings X uh, Vokalist och basist Doug Penick Som har just, uh, kört ihop en Power trio som det, det låter riktigt jävla lovande Det är jag har hört från Nyalbumet Jag uh, har inte lyssnat igenom det riktigt än Men det har hört låter riktigt lovande Jag vet, mm, har, har du någon Ja, det var den jag skickade över till dig. Mm, mm. Ja, så. Har du nog mer så där i början, andra, första, andra, tredje? Ja. ja. Yes. Och så har vi såklart Arch Enemy. Mm, just det. Det var lite. Jag kollade på olika ställen och vissa sa fjärde, vissa sa nionde så jag vet inte riktigt vem som har rätt. Ja. Andå ja, sa ja ah, sa. så mm. uh, glus, gla, glas, glu, glus, glus, glus glas glus glus ja då så uh, ja du ser han, han gör uh, även Equilibrium släpper sitt nya erden tempel och Rival Suns släpper också nytt mm. med deras nya album Great Western Valkyrie sjätte det hade du nog mer på fjärde? Nej. Nej. Sjätte går vi över på då. Om du tar på femte kanske? Nej, Nej inte. inget på femte. Okej. Okay. Ja, äh, Club Hoof. Äh, sista egentliga bandet som kom ut ur äh, New Wave of Bri British Heavy Metal. Okay. Äh, släpper sitt nya album Resist, of, resist or Serve. Gör de. Och så har vi såklart Mayhem. Släpper också sitt nya Esoteric Warfare. Uh, sen har vi massa gamla heavy metal hjältar som släpper också nu Tesla, Uriah Heap uh, Helix ja precis och även, uh, mm, ja, även uh, gamla stoner hjältar, Fu Manchu släpper sitt nya gigantoid at the dojo de är, alltså, man kan säga att de, de, de har en stoner grund musikaliskt men han använder sig bara av prat okay. Han har ett monotont prat Men det går så jävla bra ihop okay. uh, Ja, absolut Fumantru Nionde ja. uh, mm. Jag vet inte ifall det stämmer Men Falkoner. Ja, jag har Ja, okej okay. ja, mm, mm, ja, Precis Någonstans, nionde, nionde, tionde Ni, uh, Tionde hade du eller kommer ut. Det som liksom jag hittar Tesla den tionde, Ja. på vissa och sånt där, men Precis. Jag hittar min på sjätte. Ja, ja så att det är väldigt olika på olika ställen. Mm. Mm. Mm. Mm. Yes. Och så har det Mm. Det är affliction. the Amity affliction. Mm. Mm. just det, det är ett bra band. Mm -hmm. faktiskt hade du mer? jag hade på tionde också jag hade ju Night Ranger också så här gamla heavy metalhjältar lite med glamhållet körde de väl från början uh, Night Ranger sitt uh, elfte album High Road Släpper de. det är riktigt bra det jag har hört uh, nya singeln just High Road riktigt riktigt bra uh, Night Ranger är faktiskt de håller på nu i 32 år har de hållit på. Mm. Sen 1982. Så 32 år. Och det är medlemmar från Trans-Siberian och Damn Yankees till exempel. Som jag menar. Och så hade jag elfte också. Men ja, ah, ah, gå vidare. Till trettonde hade du. Just det, The Perfect Cult. Ja, yeah. mm. Jo, jo. Mm, jag tror de har tre... Stycken låta från albumet uppe på stream på någon jävla länk. Ja, Kom ja, inte jag ihåg vart var det var någonstans. Mm. Om man söker på annonserät någon de första sökningen mm, mm. längre. Då sa. Det är jättebra att de gick tillbaka lite grann. Ja. Hade du någon med 13, 14, 15, 16? 2020. Okej, okay, jag var 17. Opet. Ja, just det. Ja. Deras nyöbum Communion. släpper de den 17. Oh tror jag att det var 17. I alla fall. Jag skrev upp så att det var 17. Ja. Du hade vilket datum sa du? 20. 20? Mm. Uh, Just det. Uh, rib. rib helt enkelt. Rib helt enkelt. Uh, Partyfräsare. Uh. Uh, sjunger om öl och korv och grilla och blir full, blir skitfull. Ja. Sander? Sen kommer lite senare än 24. Mhm. Yes 24. Ja. The Corrosion of Conformity, ja. gamla thrash punkarna mm. släpper sitt album eh, X1 alltså 11, 11, ja. 11. So Yes mm. som jag lyckades säga i förr förra avsnittet. Ja. Ja. Precis. The Precis, det är inte riktigt officiellt den heller vilket datum det är. De har inte gått ut med det själva så att då är det svårt. Mm. Mm. Ja, precis. Eh, jag hade ju fler här också. Eh, Ace Freely från Kiss släpper solo, sin soloplatta. Space Invader. Och så har vi eh, Hardcore Legenderna Madball som också släpper. Och så har vi såklart de svenska Black Slash döds-slash-folkmetal bandet släpper sitt nya äh, Album Naturbål mm. Fint ska det vara <laughs> Ja, det var väl det Idag drar ju Sweden Rock igång på allvar Har du någon band där som, som du hade velat jag har till och med gjort så här jätte som du såg. Jag, jag, jag, jag är så jävla genomtänkt och allting. Jag skriver upp alla tider på schemat och allting på, på torsdag. Och fredag. är Ja, just det. Mm är Ja, det är förmodligen deras sista sverige spelning någonsin. Ja, mm. Yes, han spelar 23.30 ikväll på festival, festival stage. Han är alltså samtidigt som Sparesanza, men det känns som att Alice Cooper är den stora prion där på något sätt och vis. Mm, ja, de är jättebra live, de är sjukligt bra live. Så Har ni redan sett Alice Cooper och känner att nä, nä, jag klarar mig utan honom, gå och se Sparesanza. Samtidigt, 23.30 på Four Sound stage. Wasp. Wasp. Ja, det är alltså på fredag imorgon 2015 på Rock Stage. Skillet, yes. Ja, de spelar ska vi säga. Oh, oh, oh. Har jag missat dem? Nej, det kan jag väl inte ha gjort. Jag som var så duktig. Helvetet. Han skriver om. Nej, det här, det där. Eh, Sweden Stage klockan 12. Imorgon fredag. Klockan 12. Sweden Stage. Späckskrivet. Mm, ska med Blackstone Cherry? Blackstone Cherry. Ja, för fan, de måste man ju se grymma. Mm. <gå> eh, och de spelar. Eh, idag torsdag, 16:30. Festival Stage. 16:30. Mm. 16:30. Gå och se Blackstone Cherry. Unga grabbar. Mm. Sångaren, han liknar en ung äh, äh, meatloaf. Göran. gör han. han är, de två är extremt lika. Mm. Ja, det, Within, Within Ja, äh, det är väl deras första spelning i Sverige på bra länge nu. Ja. Om jag inte minns helt snett. Och de spelar lördag äh, 18.15 på Rockstage. Mm. Mm. Du ser, jag har koll här. Ja, jävän. Jag har massor. Jag har ma vi börjar fredag. Eh, nej, jag, torsdag. Eh, 13.30, Festival Stage. Pretty Maids. Eh, sen har vi eh, 2000, samma scen. Alter Bridge. Jajamän. Eh, med eh, Miles Kennedy. Mm, Miles Kennedy, så heter han. Eh, på, på, på sång. Eh, och så sagt, avslutas där på Festival Stage Alice Cooper. Eh, rockstage samma dag 18.15 Tesla, Tesla ja. De som släpper ett album nu eh, Samma scen 21.45 Rob Zombie okay. Spelar mm. Och Vill man gå och se ett band Före Pretty Maids Ska ni gå till Sweden Stage och Klockan kvart över tolv eh, Spelar Bombus eh, Svenskar Riktigt jävla bra musik eh, Ösigt Ruskigt ösigt Uh, samma scen, Sweden Stage, 21.45, samtidigt som Rob Zombie, som spelar Uriah Heep. Också släpper in ett album nu. Uh, For Sound har också två, två band till som jag kände att, ja ah, men fan om där vill jag se. Uh, om jag hade varit där. Uh, Turisas från Finland, uh, Power Metal. Och sen Masterplan. Uh, 2015 spelar de på For Sound Stage. Eh, Rock Stage, där kände jag på torsdagen och var så här: Nej! Vad var det inget sådär jätteintressant? Season one för de som gillar Pepper Roach. Svenskar som kom vidare via rockarsälen. Okay. Och blev upptäckta sådär: det är typ rap, metal, isch-aktigt, core versionen Jag vet inte, konstigt var det i alla fall. Och För dig som gillar för er som gillar Cycadilly Stoner, gå och kolla på Mammont på Rockklassiker, In, ingenting för mig så sådär kände jag eh, Svensk Döds ska ni gå och se, klockan 14.30 då spelar Feral riktigt jävla bra band eh, och vill ni bara chilla lite grann Och 21.30 Beast spelar då, är det, då är det punkig Skitig garage rock helt enkelt. Över till fredag. Såklart. Klockan ett. Electric Banana Band. Fy fan vad coolt Det hade varit gott att se dem på Sweden rock av alla ställen. Det hade varit så jag. De kommer även till eh, Storskyran. Okay. Gör dem. Så jag lite halvsugg, för att inte spåka dit. Ehm, 15:30 Festival Stage. Kväll attack. Normännen. År ehm, 22:00 och så 220, Black Sabbath. Rockstage klockan 12 ett nästan måste uh, för er som gillar 80-tals hårdrocken glammen uh, sådär. talisman uh, de, har, de har en Marcel Jacob tribute uh, ja, i gamla bassistens uh, minnena de har ju gått ihop Scott Soto, Jamie Borger, Pontus Norgren och med deras nya basist Johan Nyman. Um, för er som gillar blues, 14.00 Ljoban och Massa, samma scen TNT, 16.45 Med Tony Harnell Rus Ruskigt bra Sångare alltså. Och så sen som, som Nick sa 2015, Wasp, Wasp. Uh, Och för er som ja, Alla kommer ju missa Megadeth Eftersom de, de ställer in sin äh, Spelning där, Udo istället 23.30 på Rockstage Uh, och jag vet flera stycken som har sagt att fan de måste vi gå och se, så att. varsågoda mm, mm. Uh, Sweden Stage känner jag bara att det var ett band Annihilator, uh, Power Trion från, uh, från Kanada 16.45 varsågoda, gå och se, då. <laughs> uh, for Sound Stage känner jag också, uh, det var två band uh, Electric Boys 15.45 och 21.45 så är det Surge som är jag tror det var sångar Nej, det var basisten som var från Sverige Och resten är irländare. Okay. Spelar irländsk folkpunk Riktigt bra faktiskt Det är somrigt När jag ändå är jag på festival mm. eh, Classic stage På fredag 11.45 Thunder Mother mm. Skitbra Helt enkelt, skitbra Och så 19.15 Heaven's Basement det, det är väl de jag kände Torsdag och fredag Jag har ju lördag också men inte lika många. Där har jag bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13.30 lördag. Danger Danger. Uh, 16.30 samma scen. Festival stage. Uh, Y&T. Och 2000 Billy Idol. Billy Idol Jajamän. Han är, han är, han är tillbaka. Um, 12.00 Rock stage. Monster Magnet. Då kan man gå och se Monster Magnet sen 13.30 så är det Danger Danger sen kan man gå tillbaka till rockstage igen när man kollar kolla på Danger Danger kan man kolla på Foghat, svit bra bluesrock, riktiga legender. Um, och uh, de som vill, is, de som har redan sett Monster Magnet, Ma Magnet, Monster Magnet, um, ni som redan sett dem och känner att nej jag vill inte se dem, gå och se Horizont 1145 på rockclassic stage, uh, school school till exempel, man kan ju likna dem med Graveyard till exempel riktigt bra faktiskt. och sagt, halv ett avslutas dagen med Arch Enemy mm. ja. jajamän samma här, samma här så det är lördagen som headlinas alltså av Arch Enemy så är det, gå och se allting varsågoda hoppas ni har jävligt kul där för jag är riktigt avundsjuk jag har flera, flera polare som är där nere nu så det, jag är en aning av sjuk. Sen har vi 14 juni nästa en lilla endagsfestival okay. Rock on the Docks i Örnsköldsvik De spelar Heat, Blackwater, Soul Decay och Tension Head oh, okay. uh, Blackwater har det heavy metal klassisk hård också där uh, Soul Decay, Blues, Dutz Ja okay. uh, yeah, Blues, duts eller Rock and Death okay. eller Death and Roll vad de nu kallar det de kallar det för allting där tror jag och Tensionhead så är det bara hård brutal stoner. Ännu hårdare än Lifer kan jag säga att de är. <går> mm. eh, 26-28 är bra valla Vilka hade du där? Har du inte? Vad ja, fan, det är Maiden spelar ju där. jag vet inte, Maiden, Anthrax, Bombus, Bad Religion, Clutch nya svenska supergruppen Drömriket med Jajamän och Engelin från uh, Inflames och så är Trumisen uh, Trummisen ifrån, uh, fan han nu heter uh, And Andreasson från Halka Superstar uh, så är det och så uh, Dropkick Murphys Moustache också Raubtier, The Offspring Truckfighters, Trivium Så det är ju jättemånga bra man Så jag fattar inte hur du kan missa Bråvalla Det är ju för fan Sveriges, det är Sveriges Näst största festival De drog ju för fan ihop 52 000, Nej, jo 52 000 pers Första året, förra året Ja, det är skit mycket bra band. Jättemycket elektro äh, elektronisk musik också, men det skiter vi. Det är en blandat sådär. Mm -hmm. eh, så är det ju. Um, så att jag har nog dragit upp dem. Du skulle vilja se också faktiskt. Mm. Yes. Sen har vi 4 sjätte juli, Putti i parken. Jag ska dit. Kaptenen alltså ska till Putti i parken i Karlstad. Fjärde 4 sjätte juli. Där spelar Turbo Negro, Andrew WK mm. med Mark Ramon så är det Raubtier, Black Label Society du ska väl också dit hoppas jag Ja, Black Label Society ja, för fan Ja, absolut det, Absolut, vi bilar ner för fan, skit bra och så spelar Imperial State Electric också Så är det Uh, Imperial State Electric spelar även på nästa lilla gratisfestival Putterparken förresten, gratisfestival åk dit, för fan, Mycket, några bra band i alla fall uh, lätt sig värt uh, Trättsågsfestivalen, Skellefteå, 10-12 juli uh, Imperial State Electric och Graveyard yeah. för, men. och så kommer förmodligen vara eftersom det har varit stående, sa Animus okay. de har ju varit stående senaste åren så att jag blir inte fån för de spelar i igen. Det är mycket, mycket små band småbandyna som spelar där. så att, mm. Om ni har vägarna förbi Skellefteå, stick förbi Trästocks. Gratis. Med camping eller skiten? Mm, jajamän. men. Ja, jag tror jag tror i parken också har det faktiskt. Vi funderar på ifall vi ska ja, det blir inte någon camping tror jag men på parken. Det blir ändå vandrar hem eller någonting. Skitsamma. Vi fuskar. 12 juli när Trästocksfestivalen tar slut då tar nästa vid. Eh, Endagsfestivalen nere i Trollhättan. Vicious Rock. Eh, Lilla Syster. Pretty Maids. Skitarg. Sister Sin. Dörkött. och Egonat. Riktigt bra band. För det var första året så här, som imponerande line-up. Ehm. Men jag tror det är viktigt att, att, att Göteborg får någonting annat Eller ja, i västkusten får någonting annat Än bara Metal Town. Mm. Och det, För det finns inga annat där nere Än en, en Metal Town, eh, Tror jag mm. ehm, Eftersom Way Out West är ju bara pop mm. Pop och elektro också. Mm. Ja, ja, för fan Det är det ju ehm. Ja, men precis. Precis. Eh, sen har vi 18-19 juli din festival som du ska åka på. Västerby Rock. Rock. I Upplands Väsby såklart. Vilka är favoriterna som du, du vill se där? Mina favoriter är Ja, jag skrev upp att de, jag skrev, jag säger, om jag nu inte var uppe i Norrland då. Oh, uh, Europe Candlemas, Advance uh, Barbecue Barbies uh, Devil's Train mycket bra, bluesrock uh, House of Lords House of Shakira uh, Yarn, Pretty Maids, TNT och Treat Sen ska du även gå se Substain mm, Gå se se Substain Riktigt, det, det är en polare till mig deras band är riktigt bra faktiskt oh, sustain. sub och sub-stain med z mm, sub eh, 19 juli vi bara vi ba fortsätter där för fan vi bara kör eh, motala thrashfest 19 juli F7, Havoc och Death Before Dishonor mm. eh, de som intresserade mig i alla fall så är det ju fler band såklart det är bara en dagsfestival inomhus tror jag att det var Ja, uh, Rockviken har vi sen i Frövi 25-26 juli. Uh, har du skrivit upp någonting där? Nej, uh, Bullet, Jorn, Electric Boys, Smash into Pieces, Sideburn och Sir Reg. Mm. Mm, och de är inte ens klara med sina bokningar. De har, jag tror de har sysslar en 10, ja, fall åtta eller tio band till som de ville komma överbra uh, ja, banda. Så är det. Sen har vi Getaway Getaway Rock som jag fortfarande är ruskig sugen på att åka på och det ser väl rätt så mycket ut att det blir att vi åker Ja just det, det hade jag totalt missat däremot Jajamän, gör det Ja. Alltså är, sen är många, ja ja ja. Flera, ja, ja, ja. Jag Kanon ju. Ja. Perfekt. Nu, bra att Ja, tillbaka till getaway. Uh, dina favoriter. Yes. Och så har vi man. då? Ja, just det. Mm. Jo, jo, jo, nej. nej han kör ju sitt egen Little Race nu med Sol. Det var ju nära att han gick tillbaka till bandet men mm, det var väl interna stridigheter äter igen. Mm. Ja just det, du, du, dumma, dumma berger. Ja. Mm. Ja, ja, jag har faktiskt aldrig sett dem live. Jag, hört, eller jag har bara hört... Jag har sett live typ YouTube-klipp, men det räknas ju inte. Det blir en helt annan grej när man står där. liksom mm, Ja, precis. Har du något mer? Um, jag har Opeth, Steel Panther, Archenemy, uh, Creator, uh, eller Creator. Um, Airborne, alltså rensarna som tar efter ACDC. De som kommer tar över efter ACDC. även de kommer att nå... Lika stora höjder, ja. tror jag De har lovande bana Framför sig lovande karriär uh, Skid Row, Ed Guy uh, The Haunted Och Skitar Och uh, Alisa White Blues Förra band The Agonist Jajamän, med deras Nya sångerska mm. Thank You Pain till exempel Och uh, Vad va, va, va fan heter den då? Jag kommer inte ihåg. Skit samma. Ja, den är jättebra. Eh, har du någonting efter det? Det är Sabaton och Open Air kommer sen va. Gamla Fa, Rockstad Falun. jag det Sabaton Mm. Mm. mm. <coughs> jag förstår det. jag har skrivit upp fintroll. Förresten, eh uh, sabbaten 14 16 augusti, jag glömde säga uh, fintroll, Kolossus, uh, Imber, svenska tjejerna, uh, Deals Death, uh, Grand Magus, Amorphis, Ma Masterplan, Testament, Alien, Battle Beast, Tyr och uh, kanske Van kan Ja, det är kanske. På dem. Mm, kanske. Jag, jag vet inte för jag vill förstöra det, det som är faktiskt bra inspelat i studio med en konsert som kan vara lite halvkass. Nej, precis. De använder ju bara acapella och trummor. Så att, precis. Ja, jag, så att det är ett stort jävla kanske på mig där. Ja, men tänk om liksom. Mm, precis. Sen är det ett litet det, sen är det väl lite hopp där. Uh, festivalmässigt från 16 augusti. Till 29. Om inte då någonting annat. Uh, 29-13 augusti. Inbreed, Open Air. I Uppsala. Ja, uh, ny, och ny. Uh, Förra året var ni. Förra året var ni. ja Den är relativt ny. Uh, och plats i Uppsala har ju inte blivit sakten så att vi väntar med spänning vart i Uppsala som de kommer att hålla till för att de behöver ett större ställe än den ladan som de var i förra året ladan höll på ja de var i en lada, de höll på rasera hela jävla ladan för det var så mycket folk i ladan, höll på att rasa ihop um, och på inbreed jajamän eh, våra, våra killar i lifer, våra goda vänner Eh, Ravenblood ända från Barcelona mm. sen, har vi, sen har vi Uppsala Hjältar Allround egentligen Förutom Sam Som är från Robertsfors uppe i, utanför eh, Vi har One Hour Hell Pax Vobiskum Ass Blaster Lock Och Die Hard oh, Och fler band kommer Jajamän ja än så länge i alla fall ja, I, i, i år kommer det ju vara det sen vet man inte vad, precis, precis. blir det en, en stor festival så då måste de ju börja ta betalt liksom det, det funkar ju inte annars har du någonting efter Nej, då har inte det mm, då har jag eh, en till, en liten en en liten liten en Eldorado Rockfest nere i Eslöv ja. Eslöv nere i Skåne Eh de, också, de, de har just nu två ganska intressanta band. Ehm, men de har väl fler, in, ja, fler planerade i alla fall. Men de som är nu så är det Sapphire och Stone Lake. Svenska band. Ehm, så kolla in dem. De är riktigt bra för båda de banden. Sapphire och Stone Lake. Kanon. Och sen, har, sen vet jag alla och ni som inte vet så är Metal Town inställt. I år. Ta nya tag till nästa år. Jajamän Ska vi um, Jag tror vi har kört ett bra jävla tag nu Ja vi drar väl in en låt Med våra vänner i Animus uh, Jajamän De ska vi upp och ha ölprovning med Och grilla och kasta spjut Ska vi också göra Jajamän hemgjorda spjut Jajamän jag menar det uh, Ja varsågoda Här kommer det som du Mm, bra musik, mm, annu alltså. Jag släppte med Death Song 2 mm. från nya plattan, faktiskt, bra mm, Tillbaka lite till Sweden Rock som pågår just nu. Mm. De har ju en ganska fin historia, ganska sådär. Håller på i Alltså, vad blir det 22 år 22 året i år mm. Sjukt egentligen Enda festivalen som Egentligen inte har gått under Jajamän um, 2008 var man Största musikfestivalen i Sverige okay. Under några år Rätt sjukt egentligen De andra festivalerna typ Peace and Love och, och Bråvalla Som drar in alltså, Över 50 000 pers mm helt sinnes mm. det är som Ja, eh, de drog in 53 000 någonting, de tog över rekordet mm. från eh, Bråvalla som hade innan på 51 590 mm, jag kommer inte ihåg den exakta siffran men de var på 53 000 på. Det, det, det, det är nog den festivalen jag ser fram emot mest att besöka som festivalälskare så, ja, då, då är ju det liksom eller Sveriges festivalers mecka ja, Europas, då måste det väl vara Vacken och vad fan heter den då? Grasspop <laughs> Så var det Grasspop mm. Den är också rätt stor <laughs> 2011 så drog Grasspop in 142 000 deltagare Det är lite större än, än, än Bråvalla 142 000 2011. Helt sinnessjukt. Så mycket folk. Överallt. Helt sinness. Nej, äh, det är också en festival. Om man älskar om, om man är så här festivalturnerare så då är det ett måste. Grasspop, Wacken, Swedenrock. Den största i, i Europa. Bland de största i Europa. Metalmässigt. Tänkte snacka lite skägg. Uh. Mm. Får jag gissa en. Black Label Society så där. Kan den finnas på båda våra listor? Nej, jag har en, Jag har inte säkert. Jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag tänkte så här. Precis, det var, det var för självklart att Saxon Wild skulle vara med så då kände jag att nej, du får ta tar mm. Ja. Om jag tänker en en rock då är Saxon Wild. Ja. Ja, absolut. Han har ju ett rätt eh, magnifik skägg nu för din. Han har inte alltid haft det. Nej, han har ju ganska bebbare. Mm, han, han har ju haft väldigt så här normalt helsk. Ja. Många svängar. Men det nu. Och sen kom det ju lite senare bara ju ganska normalt. Ja, det är det senaste typ, 4-5 åren skulle jag vilja säga att han har fått det där magnifika skäg han har nu. Ja precis. Han ser så så. Precis. Riktigt Ja. jag kör med min. Ja, sen är det ju Kerry King. Ja, såklart, såklart. Jag hade också honom faktiskt. <går> Aj, Kerry alltså hans ibland har han fläta ibland har han utsläppt, ibland har han partier. Ja, han Ja, precis. Så att Mm. Ja, jag ja, det är lätt. Eh, uh, sen har jag med Chris Cale. Vad sysslar ni för Fingerdeathpunch? Ja, just det. Han hade jag glömt. Ja. Han det ser. Det är bra att, det, att, ja. du, att du håller koll på såna band åt mig. Ja, precis. Fingerdeath är ju så han håller man koll på. Med sina flät och skäggen. Bra det. Mm. Sen har jag en gammal legend. Varför tänkte jag inte på jag tänkte inte på honom heller. Hur fan kunde jag missa Dimebag? Mm. Med Flying V och Hur kunde jag missa Dimebag? Jag skäms. Fan, det är inget bra alls. Ja, herregud. Ja, när folk snackar metalegender legender överhuvudtaget. Ja, han, ju... han, han är där uppe. Han försvann alldeles för tidigt. På grund av en idiot. Mm. militärveteran var det väl som sköt ner det här. Posttraumatiskt Ja, det var för att han Ja, precis. Exakt. För jävligt. det Bill Gibson. Och i Gibbon. Gibbon. Bill Gibbons. Mm, jo. Jag, jag hade faktiskt Dusty Hill också. men ja, men han är ju han är ju precis lika stor skägg han. Sen har vi så har vi ju Beard, Trummisen som inte har skägg. Mm, han har mustasch istället. Han, han, han räknas inte. Det så när man ser C -C -top ja, ja, ja men CC-Topp, det, det är alltid. Det, det, alla förknippar cc Tog. Bra, kaptenen. Um, ja, CC-Topp, det, det, det är ju. Det är lika med skägg liksom. Så, så är det ju. Lika med skägg, V8 och brudar. Ja. Och jättemycket solon. Mm. Ja, ja. Precis. Ja, det, är, det är långt än jag upp Oh ja. Amon um, Amarth. Mm. Johan Hägg. Nej, Jajamän. Stort, mäktigt skägg. Så, när han headbangar då, då, mm. sving, då svingar han håret åt ett håll. Mm. Och skägget går åt det motsatta. Mm. Han har så långt skägg så han kan göra det. Det är rätt coolt egentligen. Men med Johan Hägg i alla fall det, det är absolut en stor favorit för mig. Eh skäggmässigt. Han har ju han har varit skägg helt enkelt. Jag såg honom när jag gick ut för en när jag såg dem i backen. 2012 och det var ju första gången och det första man ser en stor karl som kommer ut med världens skägg. Det då börjar sjunga. Det är sån där riktigt. Sådär som man ju honom bara så började liksom mm. väldigt mm. mycket mm. på senaste tiden. Precis. Oh, ja. och sen har vi faktiskt en liten jag, jag har en liten oväntad på min lista eh, Johnny Berget Bergeman från Man Machine Industry han har rätt ep, eller, han gömmer sitt skägg på sätt och vis för han gör ju små små små flätor två stycken som går ner ända är på magen så att skulle han liksom ha ut sitt skägg så, precis så jävla stort skägg men jag känner att han är värd det, för han, han har sparat det på det där skägget så jävla länge. Ja. Så att han är fan värd det. Ja, oh, skitsamma. Eh, sen har vi en annan stor legend. skott från Anthrax. Får tala om det där med röda längst ner på skägget. Mm. Där har vi också en, en det, det mest episka bockskägget. Ja. I Hardrockens historia tror jag. Mm. Det det som upp. precis. Nej, han, han har ett ett vackert skägg. Mm. Annars så har jag också en annan oväntad faktiskt. Claudias, Claudio, Claudia, nej, Claudio Sanchez ifrån Coheed and Cambria som har han har lika stort hår som han har skägg. Eh, Rick Rubens ska man inte glömma bort när man snackar skägg, hård skägg. Han har ju rätt stort skägg. Legendariskt skybolagschef och och producent till exempel samarbetat med Slayer Red och Chili Peppers och Dancing för att säga några nu för tiden har han också gjort väldigt mycket hiphopplattor och mm, precis, men han är fortfarande hårdrockare i grund och botten så att det går inte att ta bort sen har vi Rob Zombie han, han och Zack Wild kan man ju likna med varandra. De är, mm, de är extremt lika varandra skäggmässigt och hårmässigt ja. det är bara att säkert, han, han är mer biffig han är precis han, han, han är ju st liksom stor muskulös Rob Zombie, han är mest slank ja. lite creepy dude sådär ja, han, han, han, han han är creepy, det är han till och med säkert själv att han anser sig creepy det är så det ska vara enligt honom och ett vanligt skägg ett, ett, ett. Du är min kompis skägg okay. sådär Alldagligt men ändå rock, Dave Grohl en, en, en, en. Alla vet fan vem Dave Grohl är Och du som inte vet vem Dave Grohl är Så ska du kolla upp Nirvana Jajamän, Probot och massa annat Han, han spelade trummor i Tenacious mm. D På båda plattorna ja, men Och han är även med i Både deras film Och äh, Deras serie som de hade som de gjorde äh, <här> Han har även varit med i Queens of the Stone Age Precis i början ja. äh, Han var ju första trummen sedan innan Mm äh, men det var väl en HBO-serie, va? Mm, precis. Conley, ja, han är mångsysslare, minst sagt. Mm. Producent, jätarist, sångare, drömmis, bassist, skådespelare. Ja, det området, ja. Det är... oh, ja. Precis. Ja, det finns säkert 40 pers vi har glömt. Ja, han är ju rakat av den nu. Han ser lite mesig ut utan... Ja, precis. Med, med Mohawken och äh, Mattenshops Ja, nej. Jag hoppas som sagt att ni nere på Sweden Rock har en fruktansvärt trevlig helg och öser åt oss också. Ja, det gör vi verkligen. Kanske nästa år. Vem vet? Mm. Vi kommer i alla fall dyka upp på någon annan. Du ska på. Jag ska på Festival. Yes. Så yes. Mhm. Mm. Och så blir det Ja, precis. För mig blir det då det blir i parken och så blir det Inbreed och så blir det förmodligen getaway. Vi kommer ju finnas där allihopa, hoppas jag. Det kommer bli jävligt kul. Det kommer en jävla bra sommar. Yes, yes, yes. Det var väl inget mer vi hade. För den här gången. Det är klappat klart. Så då tar vi och avslutar helt enkelt. Ha en för jävla bra helg. Grattis på Nationaldagen Sverige. Imorgon. Fredag, sjätte i sjätte. Salut. Och ha en jävligt trevlig helg. Allihopa. Så hörs vi om två veckor med gästpratare. Ja, just det. Då dyker Joakim Honkanen upp från Lifer. Det det. Och vi ska snacka oh, eh, vi ska snacka lite ja, lite allt möjligt med han. Ja, ja, precis. Så får ni ha er jävligt bra tills dess. Ha det gott! Hejdå!